Увічнювати нашу власність у наших родинах є однією з найцінніших та найцікавіших обставин, що їй притаманні. Едмунд Берг. Роздуми про французьку революцію. Дощову ніч змінив пронизаний сонцем ранок. Лорд Пітер, із задоволенням поглинувши надзвичайну кількість бекону та яєць, Вийшов погрітися на порозі лисиці та гончаків. Він повільно набив люльку і замислився. Усередині весела метушня в барі сповіщала про близький час відкриття. Вісім качок одна за одною перейшли дорогу. Кішка стрибнула на лавку, потягнулася, підібгала під себе задні лапи і густо обвила їх хвостом ніби щоб б вони випадково не роз'язалися проїхав конюх верхи на високому гнідому коні ведучи за собою каштанового з коротко підстриженою гривою за ними кумедно біжучи слідував спанієль одне вухо якого вивернулося на виворот і телепалося на його дурненькій голові лорд Пітер сказав Хау. Бармен гостинно відчинив двері корчми і промовив: "Доброго ранку, сер. Гарний ранок, сер." І знову зник у середині. Лорд Пітер сказав: "Хм". Він переставив праву ногу, що була зігнута на ліву, і задоволено переступив поріг. За рогу біля церковного муру, з'явилася маленька зігнута постать. Старий чоловік зі зморшкуватим обличчям та неймовірно кривими ногами, його худі гомілки були затягнуті в шкіряні гетри. Він наближався жвавою, хитаючою ходою і ввічливо голив свою старечу голову, перш ніж із чутним скрипом опустився на лавку поруч із кишкою. "Доброго ранку, сер", сказав він. – Доброго ранку, – відповів лорд Пітер. – Чудовий день. – Так воно є, сер, так воно і є, – сердешно промовив старий. – Коли я бачу такий чудовий травневий день, я молю Господа, щоб він дозволив мені прожити у цьому його дивовижному світі ще кілька років. Щиро молю. – Ви маєте надзвичайно бадьорий вигляд сказав його світлість. Гадаю, на це є усі шанси. Я ще дуже міцний, сер. Дякую вам. Хоча наступного Михайла мені буде вісімдесят сім. Лорд Пітер висловив належне здивування. Так, сер, вісімдесят сім. І якби не ревматизм, мені б не було на що скаржитися. Я, можливо, сильніший, ніж виглядаю. Знаю, я трохи зігнутий, сер, але це від коней, сер. Від коней, а не від віку. Усе життя я, можна сказати, виріс із кійми. Працював з ними, спав з ними, жив у стайні, можна сказати, сэр. Кращої компанії і не знайти, сказав лорд Пітер. Ваша правда, сер, не знайти. Моя дружина завжди казала, що ревнує мене до коней. Казала, що я їхню розмову люблю більше, ніж її. Що ж, може вона й мала рацію, сер. Кінь-дурниць не каже, – говорю я. А цього не завжди скажеш про жінок. Чи не так, сер? Саме так, – відповів Вімсі. Що будете пити? Дякую, сер. Я візьму... «Свою звичайну пінту Біттера Джим знає. Джиме! Завжди починайте день з пінти Біттера, сер. На мій погляд, це корисніше за чай і не подразнює стінки шлунка». «Смію припустити, ви маєте рацію», – сказав Вімсі. «Тепер, коли ви згадали, у чаї і справді є щось таке, що турбує». Містер Піґін». Дві пінти бітера, будь ласка, і чи не приєднаєтеся до нас? Дякую, мілорде, сказав господар. Джо, два великих біттера та Гінес. Чудовий ранок, мілорде. Доброго ранку, містере Коблінг. Бачу, ви вже познайомилися. Неймовірно. Так це містер Коблінг. Я надзвичайно радий вас бачити. Я особливо хотів із вами поговорити. Справді, сер? Я казав цьому джентльмену, його ім'я, лорд Пітер Вімзі, що ви могли б розповісти йому все про міс Віттекер та міс Доусон. Він знає друзів міс Доусон. Справді? Ага. Та немає майже нічого, чого б я не міг вам розповісти про цих леді. І я був би гордий це зробити. П'ятдесят років я був із міс відтакер. Я прийшов до неї помічником конюха ще за часів старого Джоні Блекторна, а після його смерті залишився старшим конюхом. Рідкісна молода леді вона була у ті часи. Боже ж ти мій! Пряма, наче тростинка, з гарним яскравим рум'янцем на щоках і блискучим чорним волоссям. Точнісінько, як прекрасна дворічна кобилка і дуже наровиста. Дововижно наровиста. Було чимало джентльменів, які були б раді зв'язати з нею долю, але її так ніколи і не приборкали. Як до сміття ставилася до них. І дивитися на них не хотіла. Хіба що на конюхах та стаєних, коли йшлося про коней. І у справах, звісно. Ну, Є такі створіння. У мене була така тер'єрка. Чудова щуроловка, але ділова жінка і нічого більше. Я їй підсовував усіх псів, яких тільки міг знайти. Та нічого не виходило. Кров лилася і такий галас стояв. «Хм, ви не чули? Господь декого створює з них такими для своїх власних цілей, я гадаю. «Жінками не посперечаєшся!» Лорд Пітер сказав, «А?» Ель пили мовчки. Містер Пігін невдовзі отямився від роздумів, щоб розповісти історію про міс Віттекер на полюванні. Містер Коблінг додав до неї ще одну. Лорд Пітер сказав, «А?» Потім з'явився Паркер. Його відрекомендували, і містер Коблінг попросив честі пригостити всіх Випивкою. Коли цей ритуал було завершено, містер Пігін попросив компанії бути його гостями на третій раунд, а потім вибачився під приводом необхідності обслужити клієнтів. Він зайшов усередину, а лорд Пітер вправно і до нестерпності повільно почав повертати розмову до історії родини Доусон. Паркер Вихованець граматичної школи в Баро Інфернес, чи розум ще більше загострився на службі в лондонській поліції, час від часу намагався прискорити справу жвавими запитаннями. Результатом щоразу було те, що містер Коблінг втрачав нитку розмови і пускався в нескінченні відступи. Він сизі злісно штовхнув друга по кісточці, щоб той заспокоївся і з безмежним терпінням знову повертав розмову у потрібне русло. Приблизно через годину містер Коблінг пояснив, що його дружина може розповісти їм про міс Доусон значно більше, ніж він, і запросив їх відвідати його котедж. Це запрошення було з готовністю прийнято, і компанія вирушила в дорогу. Містер Коблінг дорогою пояснював Паркеру, що наступного Михайла – Йому виповниться 87, і він усе ще міцний, ба навіть сильніший, ніж видається, якби не ревматизм, який його турбує. «Я не кажу, що я не зігнутий», – мовив містер Коблінг, « але це більше від коней. Все життя, вважай, прожив із кіньми». «Не дивись так роздратовано, Чарльзе!» – прошепотів вимсі йому на вухо. «Це, мабуть, через чай – за сніданком він подразнює стінки шлунка. Місіс Кобрінг виявилася чарівною старої леді, точнісінько як сушене яблучко Пепінка і лише на два роки молодшою за свого чоловіка. Вона була в захваті від можливості поговорити про свою любу міс Агату. Паркер, вважаючи за потрібне пояснити причину їхнього інтересу, почав плутане пояснення. І його знову штовхнули для місіс Коблінг не було нічого природнішого, ніж те, що весь світ має цікавитися Доусанами, і вона весело щебетала без жодних підказок. Вона служила в родині Доусанів ще дівчинкою, можна сказати, майже народилася у них. Хіба ж її мати не була економкою в містера Генрі Доусана, батька міс Агати а до нього у його батька. Сама ж вона пішла до великого будинку помічницею в Коморі, коли їй було не більше п'ятнадцяти. Це було тоді, коли міс Гарріет було лише три рочки, та, що потім вийшла заміж містера Джеймса Віттекера. Так, і вона була там, коли народилася решта родини. Містер Стівен, той, що мав бути спадкоємцем, ой лишенько, тільки трапилась біда, і це згубило його бідолашного батька, і нічого не залишилося. Так, сумна то була справа. Бідолашний містер Генрі вклався у якусь аферу. Місіс Коблінг точно не знала, у що саме. Але все це було дуже нечистиво і сталося в Лондоні, де так багато нечистивих людей. І коротше кажучи, він усе втратив, бідолашний джентльмен і більше ніколи не підняв голови. Йому було лише 54, коли він помер. Такий гарний статечний джентльмен завжди знаходив для кожного добре слово, а дружина його прожила недовго після нього, сердешна. Вона була француженкою і милою леді, але їй було дуже самотньо в Англії, бо не мала родини, а дві її сестри були заживо замуровані в одному з тих жахливих папських монастирів. «А що ж зробив містер Стівен, коли гроші зникли?» – запитав Бімсі. «Він? О, він зайнявся бізнесом. Це видавалося дивним, хоча я чула, ніби старий Варнава Доусон, дід містера Генрі, був ніким іншим, як бакалійником, чи чимось таким. А кажуть же, чи не так, що від робочої сорочки до робочої сорочки – Три покоління. Все ж містеру Стівену було дуже важко, бо його завжди виховували так, щоб він мав усе найкраще. І заручений був із прекрасною леді, до того ж дуже багатою спадкоємицею. Але все обернулося на краще, бо коли вона почула, що містер Стівен зрештою бідний, то кинуло його, і це показало, що серця у неї зовсім не було. Містер Стівен Одружився лише після сорока, і то на леді зовсім без родини, тобто законною, хоча вона була милою, любою дівчинкою і стала містеру Стівену найчудовішою дружиною. Справді так, а містер Джон, він був їхнім єдиним сином. І вони у ньому душі не чаяли. Це був жахливий день, коли прийшла звістка, що його вбили на війні. Жорстока то була справа, сер, чи не так, і нікому від неї краще не стало, як я бачу, тільки ці жахливі важкі податки і ціни на все так піднялися, і стільки людей без роботи. Отже, його вбили. Це, мабуть, було страшним горем для його батьків. Так, сер, жахливо. О, це була страшна річ загалом, сер, для бідолашного містра Стівена. Що стільки горя зазнав за своє життя. Він зглузду з'їхав та й застрелився. Мабуть, не при своєму розумі він був, сер, щоб таке вчинити. І що ще захливіше, він і дорогу свою леді застрелив. Можливо, ви пам'ятаєте, сер, про це були замітки в газетах. Здається, я щось невиразно пригадую. Цілком справедливо відповів Пітер, прагнучи, однак, не применшувати місцеву трагедію. А молодий Джон, він гадає, не був одружений. Ні, сер. Це теж було дуже сумно. Він був заручений з молодою леді, медсестрою, в одній з англійських лікарень, як ми зрозуміли, і сподівався повернутися і одружитися з нею під час наступної відпустки. Здавалося, все пішло шкереберть у ті жахливі роки. Старенька зітхнула і витерла очі. Отже, містер Стівен був єдиним сином. Ну, не зовсім, сер. Були ще любі-близнята, такі гарненькі діти, але прожили лише два дні. Вони народилися через чотири роки після міс Гарієт, тієї, що вийшла заміж за містера Джеймса Віттакера. Так, звісно. Ось так родини і поріднилися. Так, сер. Міс Агата, міс Гарієт та міс Клара Віттекер усі разом навчалися в одній школі. І міс Віттекер запросила двох молодих леді провести канікули з міс Кларою. І саме тоді містер Джеймс закохався в міс Гарієт. На мій погляд, вона не була такою гарною, як міс Агата, але була жвавішою та моторнішою. А потім, звісно, міс Агата ніколи не любила кокетувати та робити дурниці. Часто вона казала мені: "Бетті", казала вона, я маю намір стати старою дівою, і міс Клара теж, і ми будемо жити разом і будемо такі щасливі, без жодних дурних, набридливих джентльменів. Так воно й вийшло, сер, як ви знаєте, бо міс Агата, хоч і була такою тихою, була вельми рішучою. Якщо вона щось сказала, її неможливо було від цього відвернути. Ні доводами, ні погрозами, ні вмовляннями. Нічим. Скільки разів я пробувала, коли вона була дитиною, бо я іноді трохи допомагала в дитячий сер. Можна було довести її до істерики, чи до того, що вона надується, але змусити її змінити свою думку було неможливо. Неможливо навіть тоді. Вімсі пригадалася картина враженою, безпорадної старої жінки, що наполягала на своєму, попри доводи адвоката та хитрощі племінниці. Безперечно, по-своєму видатна стара леді. Гадаю, рід Доусонів тоді практично вимер, сказав він. О, так, сер, залишилася тільки міс Мері, а вона, звісно, Віттекер. Вона внучка міс Гарієт, єдина дитина містера Чальза Віттекера, і вона теж залишилася зовсім сама, коли переїхала жити до міс Доусон, міс Чарльз та його дружина загинули в одному з тих жахливих автомобілів. Ой, лишенько, здавалося, нам народу було написано мати одну трагедію за іншою. Подумати тільки, що ми з Беном усіх їх пережили. «Не сумуй, мамо», – сказав Бен, поклавши свою руку на її. «Господь був до нас дивовижно добрий. Так був». У нас троє синів, сер, і дві дочки, і чотирнадцять онуків, та ще троє правнуків. Може, бажаєте подивитися їхні фотографії, сер? Лорд Пітер сказав, що дуже хотів би, а Паркер видав підтверджувальні звуки. Життєписи всіх дітей та нащадків були детально викладені з належною довжиною. Щоразу, коли здавалося, що настала пауза, Паркер, з надією бурмотів вімсі на ухо. А як щодо кузена Алілуї?» Але, перш ніж можна було поставити запитання, нескінченна сімейна хроніка поновлювалася. І заради бога, Чарльзе. Люто прошепотів Пітер, коли місіс Коблінг підвелася, щоб знайти шаль, яку онук Вільям прислав додому з Дарданел. Не кажи мені постійно Алілуя! Я тобі немолитовне зібрання. Після належного захоплення шаллю розмова звернула на заморські краї, тубільців та темношкірих людей загалом, після чого лорд Пітер недбало додав. До речі, чи немає родина Долсонів якихось зв'язків у тих заморських країнах? Десь там. Ну так, відповіла місіс Коблінг досить шокованим тоном. Був містер Пол, брат містера Генрі. Але про нього мало згадували. Він став жахливим ударом для всієї родини. Власне, тут вона ледь чутно зойкнула і стишила голос. Він став папістом і зробився монахом. Якби він став убивцею, вочевидь, навряд чи вчинив би гірше. Містер Генрі завжди дуже звинувачував себе у цій справі. А в чому ж була його провина? Ну, звісно, дружина містера Генрі, моя люба господиня, розумієте, сер, вона була француженкою, як я вам казала, і, звісно, вона була апісткою. Вихована таким чином, вона природно, не могла знати нічого кращого, та й була дуже молодою, коли вийшла заміж. Але містер Генрі – невдовзі навчив її бути християнкою, і вона відкинула свої ідольські уявлення та почала ходити до парафіяльної церкви. А от містер Пол, він закохався в одну з її сестер, і та сестра була посвячена Богові, як вони це називали, і зачинилася в жіночому монастирі. І тоді містер Пол розбив собі серце і перейшов до багряної жуни і Знову пауза та шепіт. Став монахом. Жахливий переполох це спричинило. І він дожив до глибокої старості, і, наскільки знала місіс Коблінг, був ще живий, усе ще в омані своїх шляхів. І якщо він живий, пробурмотів Паркер, він, імовірно, і є справжнім спадкоємцем. Він був би дядьком Агати Доусон, та її найближчим родичем. Вімсі насупився і повернувся до атаки. «Ну, це не міг бути містер Пол, кого я маю на увазі», – сказав він. «Бо той родич міс Агати Доусон, про якого я чув, був справжнім іноземцем, власне, дуже смаглявим чоловіком, майже темношкірим, як мені казали». «Темношкірим?» – вигукнула старенька. «О, ні, сер, цього не могло бути». Хіба що, господи, помилуй. Невже це могло бути те, Бене? Що ти думаєш? Це могло бути те, старий Саймон, знаєш? Бен похитав головою. Я ніколи про цього аж так багато не чув. Та й ніхто не чув, енергійно відповіла місіс Коблінг. Це було дуже давно. Але в родині про нього ходили легенди, лихий Саймон. Так його називали. Він багато років тому відплив до Індії, і ніхто не знав, що з ним сталося. Хіба ж це не дивна річ, якби він там одружився з темношкірою жінкою? Це був би його, ой лишенько, це мав би бути його онук, якщо не правнук, бо він був дядьком містера Генрі, і це було дуже давно. Це розчаровувало онук старого Саймона, безумовно, був би надто далеким родичем, щоб оскаржувати права мері Віттекер. Однак, це дуже цікаво, сказав Вімсі. Цікаво, до Ост-Індії чи до Вест-Індії він поїхав. Місіс Коблінг не знала, але вважала, що це якось пов'язано з Америкою. Шкода, що містера Пробіна вже немає в Англії. Він міг би розповісти вам про родину більше, ніж я. Але він торік вийшов на пенсію і поїхав до Італії чи кудись туди. Хто це був? Він був солісотором міс Віттекер, сказав Бен. І він також вів усі справи міс Доусон. Гарний був джентльмен, але не аби як кмітливий. Ніколи нічого зайвого не видавав, але такі вже юристи – по всьому світу, проникливо додав він. Всі беруть, а нічого не дають. Він жив у Крофтоні? Ні, сер, у Крофтоверманга за 12 миль звідси. Тепер його справами займаються Пойнтер Енд Вінкін. Але це молоді люди, і я мало що про них знаю. Вислухавши до цього часу все, що могли розповісти коблінги, Вімсі та Паркер поступово Виплуталося і попрощалися. «Що ж, кузен Алілуя, це марна справа», – сказав Паркер. «Можливо. А можливо і ні. Який зв'язок може бути? Все ж я безумовно вважаю, що ганебний та папійський містер Пол є більш перспективним. Очевидно, містер Пробін – це та пташка, яку треба впіймати». Ти розумієш, хто він? Гадаю, це той таємничий Солісотор. Звісно ж він. Він знає, чому міс Доусон мала скласти заповіт, і ми негайно вирушаємо до Крофтовер Магна, щоб навідатися до панів Пойнтера Ендвінкіна та подивитися, що вони скажуть із цього приводу. На жаль, панам Пойнтеру Ендвінкіну не було чого сказати взагалі. Забрала свої справи з рук містера Пробіна та передала всі папери своєму новому солісотору. Пани Пойнтер-Індвінки ніколи не мають жодних справ із родиною Доусон. Однак вони не заперечували проти надання адреси містера Пробіна, вілла Б'янка, Фіозолі. Вони шкодували, що не можуть більше нічим допомогти лорду Пітеру Вімсі та містеру Паркеру. До побачення. Коротко і кисло прокоментував його світлість. Що ж, що ж, перекусимо та напишемо листа містеру Пробіну, а іншого – моєму доброму другові, єпископу Ламберту з місії Орінокко, щоб дізнатися щось про кузена Алілую. «Усміхайся, усміхайся», – як каже Інглдсбі. – «вітерці женуть усе вперед і вперед». Вітерці женуть, і ми близько до мети. Чи знаєш ти Джона Піла? І чи знаєш ти край, де квітне Цитрон? Ну, не зважай, якщо не знаєш. Завжди можеш сподіватися поїхати туди у свій медовий місяць. Друзі. Підтримуємо український YouTube разом. Підписуйтесь на канал Пригоди Плюс.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 і разом ми зробимо український контент ще популярнішим. Розділ тринадцятий. Алілуя. Епіграф. Наші предки – люди вельми шановні. Та це саме ті, з ким би я найменше хотів підтримувати світське знайомство з візитами. Шерідан, суперники. Той привелебний прилад, єпископ Ламберт з місії Орінокко, виявився практичною та доброю людиною. Він особисто не знав преподобного Алілую Доусона, але припускав, що той може належати до місії Скінія, нонконформистської громади, яка проводила дуже цінну роботу у тих краях. Він сам зв'яжеться, з лондонською штаб-квартирою цієї спільноти і повідомить лорда Пітера про результат. Через дві години секретар єпископа Ламберта належним чином зателефонував до місії з Кініє і отримав вельми втішну інформацію, що преподобний Алілуя Доусон перебуває в Англії, і, ба більше, доступний у їхньому будинку місії в Степні. Це був Літній священнослужитель, що жив у дуже скрутних обставинах. Власний єпископ радше зрозумів, що історія була сумною. О, зовсім ні, прошу вас, не варто подяки. Усю роботу виконав бідолашний, нещасний раб єпископа. Його секретар. Дуже радий чути лорда Пітера. І чи добре він поводиться? Ха-ха! А коли ж він прийде на обід до єпископа, Лорд Пітер негайно підхопив паркера і стрімко полетів разом із ним у місію Скінія, перед чиїм тьмяним та похмурим фасадом довгий чорний капот місіс Мердл та її широкий мідний вихлоп справили величезне враження. Місцева малеча згуртувалася навколо неї і практикувала сольні номери на клаксоні навіть раніше, ніж вімсі, встиг подзвонити у дзвінок. Коли Паркер пригрозив їм покаранням і мовахідь повідомив, що він поліцейський, вони вибухнули шаленим захопленням і, взявшись за руки, утворили навколо нього хоровод під приводом жвавої молодої особи років 12 чи близько того. Паркер зробив кілька роздратованих випадів у їхній бік, але коло лише розпадалося, верещачи від сміху, і знов збиралося. У цей момент двері місії відчинилися, явивши цю негідну сцену очам довгов'язого юнака в окулярах, який несхвально похитав довгим пальцем і сказав «А ну, діти!» без найменшого ефекту і, вочевидь, без найменшої надії його справити. Лорд Пітер пояснив мету свого візиту. Ого, заходьте, будь ласка, сказав юнак, тримаючи палець у книзі із теології. Боюся, ваш друг, як це сказати, це досить галасливий район, Паркер вирвався, від своїх мучителів, і палаючи люттю, і жадобою розправи, рушив уперед, на що ворог відповів глузливим сигналом клаксона. — Вони посадять акумулятори, — сказав Вімсі. — Нічого ти із цими бісенятами не зробиш, — прогарчав Паркер. — А чому б тобі не ставитися до них, як до людей, — заперечив Вімсі. — Діти, створіння, з такими ж пристрастями, як політики та фінансисти. «Сюди, Смеральдо, додав він, махнувши ватажкові. Молода особа показала язика і зробила грубий жест. Але, помітивши блиск монети в простягнутій руці, раптом підійшла і зухвало стала перед ними. «Слухайно», – сказав Вімсі, – «ось півкрони». Це тридцять пенсів. Стане у пригоді? Дитина негайно довела свою спорідненість із людством. Вона зніяковіла у присутності багатства і замовкла, тручи запиленим черевиком облитку панчохи. Ви, здається, продовжував лорд Пітер, здатні стримати своїх юних друзів, якщо цього захочете? Я, власне, вважаю вас жінкою з характером. Буде дуже добре, якщо ви не дасте їм чіпати мою машину, поки я буду у будинку, і ти отримаєш ці півкрони. Зрозуміло? Але якщо ти дозволиш їм сигналити, я це почую. Щоразу, як пролунає сигнал, ти втрачаєш Щоразу, як пролунаю сигнал, ви втрачаєте один пені. Якщо сигнал пролунає шість разів, ви отримаєте лише два боби. І якщо я почую його тридцять разів, то ви нічого не отримаєте. І я час від часу виглядатиму, і якщо побачу, що хтось псує машину або сидить у ній, тоді ви не отримаєте нічого. Я, зрозуміло, висловився. «Я догляну вашу тачку за півкрони, а якщо гудок пикне, ви знімете з них мідяк». «Саме так!» «Осе гаразд, містере, я догляну, щоб ніхто не чіпав». «Гарна дівчинка!» «А тепер, сер!» Юнак в окулярах провів їх до похмурої маленької приймальні, що нагадувала залізничну станцію зі стінами, завішаними гравюрами, на старозавітні сюжети. Я скажу містеру Доусону, що ви тут, промовив він і зник, усе ще стискаючи в руці том теології. Незабаром на циновці з кокосового волокна почулися човгаючі кроки, і Вімсі та Паркер напружилися, готуючись зустрітися зі злочинним претендентом. Однак двері відчинилися, і ввійшов літній вест-індіїць, настільки скромного і сумирного вигляду, що серця обох детективів упали у п'яти. Важко було уявити собі щось менш схоже на вбивцю, коли він стояв, нервово кліпуючи на них, за окулярів у сталевій оправі, дужки яких колись зламалися і були перемотані шпагатом. Преподобний Алілує Доусон безперечно був людиною небілої шкіри. Він мав приємні, злегка орлині риси обличчя та смагляво оливкову шкіру полінезійця. Його волосся було рідким і сивубатим, не кучерявим, як вовна, а дрібно завитим. його сутулі плечі – були вкриті поношеним пасторським сюртуком. Його чорні очі, жовтуваті біля білків і злегка витрішкуваті, доброзичливо дивилися на них, а усмішка була відкритою та щирою. «Ви хотіли мене бачити?» Хоча він ідеальною англійською, але з м'якою тубільною інтонацією. «Мені здається, я не маю честі». Доброго дня, містере Доусон. Так, ми е, проводимо певні розслідування е, у зв'язку з родиною Доусонів із Крофтона у Воркширі. І нам підказали, що ви, можливо, зможете пояснити нам, чи не так, їхні вест-індійські зв'язки, якщо буде на то ваша ласка. О, так. Старий чоловік злегка випростався. Я сам є нащадком цієї родини. Чи не бажаєте сісти? Дякую. Ми так і думали, що ви можете бути один із них. Ви не відміс, Віттекер? У його тоні було щось водночас нетерпляче і насторожене. Вінсі, не зовсім розуміючи, що за цим криється, обрав більш стриману лінію поведінку. О, ні, ми е, готуємо, знаєте, працю, про знатні родини, графства, надгробки, генеалогії, усе таке. О, так, я сподіваюся, можливо, біякий голос затих у зітханні. Але я буду дуже радий допомогти вам усім, чим тільки зможу. Що ж, питання тепер у тому, що сталося із Саймоном Доусоном. Ми знаємо, що він залишив родину і відплив до Вест індії у 700 му Напрочуд швидко відповів старий. Так, він потрапив у халепу, коли був 16-річним хлопцем. З'язався з поганими людьми, старшими за себе і виявився замішаним у жахливу справу. Це було пов'язано з азартними іграми і одного чоловіка було вбито. Не на дуелі, у ті часи це не вважалося б ганебним, хоча насильство завжди неприємне Господу, але чоловіка було підло вбито, і Саймон Доусон та його друзі втекли від правосуддя. Саймон натрапив на загін примусового набору на флот, і його забрали у море. Він прослужив 15 років, а потім його захопив французький капер. Пізніше він утік і, коротше кажучи, дістався Тринідаду під іншим ім'ям. Деякі англійці поставилися там до нього по-доброму і дали йому роботу на сукровій плантації. Він там працював добре і врешті-решт став власником невеличкої власної плантації. А під яким ім'ям він жив? Гаркавий. гадаю. Він боявся, що його схоплять як дезертира з флоту, якби він назвався своїм справжнім ім'ям. Безперечно, йому варто було повідомити про свою втечу. Хай там як, йому подобалося жити на плантації, і він був цілком задоволений тим, що залишався там, де й був. Не думаю, що він захотів би повернутися додому, навіть щоб заявити права на спадщину. І потім завжди залишалося питання вбивства, знаєте, хоча наважуся припустити, люди вони б не стали згадувати йому ту біду, враховуючи, яким молодим він був, коли це сталося, і що не його рука вчинила той жахливий злочин. Його спадщина. То він був старшим сином? Ні. Варнава був старшим, але його вбили під Ватерлоу, і він не залишив нащадків. Потім був другий син Роджер, але він помер від віспи ще дитиною. Саймон був третім сином. Чимаєток успадкував четвертий син, так, Фредерік. Він був батьком Генрі Доусона, вони, звісно, Намагалися з'ясувати, що сталося із Саймоном, але в ті часи, розумієте, було дуже важко отримати інформацію з-за кордону, а Саймон зовсім зник, тож їм довелося обійти його. «А що сталося з дітьми Саймона?» – запитав Паркер. «У нього ж були діти?» – служитель кивнув і густий смаглявий рум'янець проступив крізь його темну шкіру. Я його унук, просто сказав він. Ось чому я приїхав до Англії, коли Господь покликав мене пасти ягнят його серед мого народу. Я жив у досить непоганих обставинах. У мене була невеличка цукрова плантація, що дісталася мені від батька. Я одружився і був дуже щасливий. Але настали погані часи. Врожай цукрової тростини пропав, і наша маленька паства ставала все меншою та біднішою і не могла так підтримувати свого священнослужителя. До того ж, я ставав надто старим і немічним, щоб виконувати свою роботу. А ще у мене хвора дружина, і Бог благословив нас багатьма дочками» які потребували нашої турботи. Я був у великій скруті, а потім я натрапив на деякі старі родинні папери, що належали моєму дідові Саймону, і дізнався, що його прізвище було не Гаркавей, а Доусон. І я подумав, можливо, у мене є родина в Англії, і що Бог ще накриє стіл і в пустелі. Відповідно, коли настав час, Відправляти представника до нашої лондонської штаб-квартири я попросив дозволу залишити своє служіння і приїхати до Англії. Ви з кимось зв'язалися? Так, я поїхав до Крофтона, про який згадувалося в листах мого діда, і зустрівся там із юристом у містечку, містером Пробіном із Крофтовера. Ви його знаєте? Я чув про нього. Так, він був дуже добрий і дуже зацікавлений бачити мене. Він показав мені генеологію родини і як мій дід мав би бути спадкоємцем майна. Але майно на той час вже було втрачено для вас, чи не так? Так, і, на жаль, коли я показав йому свідоцтво про шлюб моєї бабусі, він, він сказав мені, що це не зовсім свідоцтво. Боюся, Саймон Доусон був великим грішником. Він узяв мою бабусю жити з собою, як багато плантаторів брали кольорових жінок і дав їй документ, який мав бути свідоцтвом про шлюб, підписаний губернатором країни. Але коли містер Пробін навів довідки, він з'ясував, що все це було підробкою, і такого губернатора ніколи не існувало. Це, звісно, засмутило мої християнські почуття, але, оскільки майна не було для нас, це не мало жодного практичного значення. Оце так не пощастило, співчутливо мовив Пітер. Я призвав на допомогу смирення, сказав старий індієць, з гідністю легенько вклонившись. Містер Пробін також був настільки люб'язний, що дав мені рекомендаційного листа до міс Агати Доусон, єдиної живої представниці нашої родини. Так, вона жила в Легемптоні. Вона прийняла мене надзвичайно чарівно. І коли я сказав їй, хто я такий, визнаючи, звісно, що не маю на неї ані найменших претензій, вона була настільки доброю, що призначила мені щорічне утримання у сто фунтів, яке виплачувала аж до самої смерті. Це був єдиний раз, коли ви її бачили. О, так, я б не хотів їй нав'язуватися. Їй могло бути неприємно мати родича з моїм кольором шкіри Постійно в своєму домі, сказав преподобний Алілує з якоюсь гордовитою смиренністю. Але вона запросила мене на обід і говорила дуже люб'язно. І пробачте, що питаю, сподіваюся, це не вельми нескромно, але чи мій світтекер продовжує сплачувати утримання? Ну, власне, ні. Я, можливо... Мені й не варто було б на це розраховувати, але це б значно поліпшило наші обставини. Каміс Доусон радше дала мені надію, що вона може бути продовжена. Вона сказала мені, що їй не подобається ідея складати заповіт, але, мовляв, це зовсім не обов'язково, кузене Алілуя. Мері отримає всі мої гроші, коли... Мене не стане, і вона зможе продовжувати виплачувати утримання від мого імені. Але, можливо, мій світ таки, зрештою не отримала грошей? Ні, вона отримала. Це дуже дивно. Можливо, вона забула про це? Я насмілився написати їй кілька слів духовної розради, коли померла її тітка. Можливо, їй це не сподобалося? Звісно, я більше не писав, проте мені важко повірити, що вона закаменіла своє серце до нещасних. Безперечно є якесь пояснення? «Безперечно», – сказав лорд Пітер. «Що ж, я дуже вдячний вам за вашу доброту. Це цілком прояснило цю невелику справу щодо Саймона та його нащадків. Я лише занотую імена та дати, якщо дозволите». «Звісно». «Я принесу вам папір, який люб'язно склав для мене містер Пробін, де показана уся родина. Даруйте!» Він ненадовго відійшов і незабаром повернувся з генеалогією, акуратно надрукованою на аркуші синього паперу, що виглядав як юридичний документ. Вімсі почав записувати подробиці щодо Саймона Доусона, його сина, Боцмана та його онука Алілуї. Раптом він кнув пальцем у запис трохи далі. но, Чарльзе, – сказав він, – ось наш отець Пол, поганий хлопчисько, що перейшов у католицтво і став монахом. Так і є, але він мертвий, Пітере, помер у 1922 році за три роки до Агати Доусон. Так, мусимо його викреслити. Що ж, такі маленькі невдачі трапляються. Вони закінчили свої нотатки, попрощалися з преподобним Алілуєю і вийшли та побачили, як Есмеральда доблесно захищає місіс Мердл від усіх бажаючих. Лорд Пітер вручив півкрони і прийняв машину. «Що більше я чую про Мері Віттакер, – сказав він, – то менше вона мені подобається. Вона могла б принаймні дати бідолашному старому кузену Алілуї його сотню фунтів. Жадібна жінка, – погодився Паркер. Ну, принаймні, отець Пол безумовно мертвий, а кузен Алілуїя – Незаконно роджений нащадок, отже кінець давно загубленому заморському претенденту. Хай йому чорт!» – вигукнув Вімсі, прибравши обидві руки з керма і чухаючи голову на превелику тривогу Паркера. «Це щось мені нагадує. Де ж грім би мене побив, я чув ці слова раніше».